Добрый день, посидание снова. Мы начинаем заседание по воздуху административных положений за моментом 33-872-260 2014 года. Буде розглядатися адміністративні провадження про прадянно верто адміністративної відповідальності Стальорова Олександра Андрійовича в 86-му понару, проживаючи за адресу міста вільності 43-114, відповідно за вчинення адміністративного правопорушення, прибачено стати 185-го кодекса правопорушення, за яким мені планування містягнення, обіді штраф у сумі 250 гривень. Столеран Олександр Андреевич, у вас будет дать ему посвящение своих проповедников. Столеран Олександр Андреевич, 86-го лунного Вот, так? Так. адреса місця проживання місцебинуття Юності, 114 зареєстрований по вулиці 1 травня, то де ви фактично проживаєте? фактично проживаю в юності 43 квартира 114 так Вариант столеров. У вас для участия в операционной станции есть защитный представитель, сами интересы будут представлять? Сам себе попитать. Сам будет представлять интерес. Тогда присягается. Вот и так, как вы, по сути, не повидаете оттуда и пирнальных платежей операционной судьбы, не стоит Поднимите, пожалуйста. Вы данного судьбы, выглядайте ваши вопросы. Так. Немає відворучних. Нема. Давай яке право в даному жидому засіданні. Давати пояснення з приводу заявлення вашої апеляції по матеріалах справи, так, заявляти клопотання про матеріальної справи, так користуватися юридичною допомогою, виступати і надавати пояснення щодо показів інших учасників, хто буде приймати участь в обладі даної справи. Ви розповідаємо, Ваше питання, Харсяк, Доброго, не тоді коротенько зміст матеріальної справи. Значить, як встановлено і відновлено матеріальної справи, що дорогу на підставі постанови теку з проємного суду Демівської області 17 червня 2013 року притягнути до адмінні відповідальністі для того, 12 травня 2013 року. В одинадцятій годині місці Європолівці, Кузбурській, перешкоджуючий працівникам міліції з дітями до контролю за рухом транспортів, звільно-планом перехоплення на зауваження, де проємнував законодавого працівників міліції, проїхав, проїхав проїхати до відділення міліції для встановленого шуму, вручався шарком до фірминий уформлений об'язок, Втім, в чині узлісної закону льому працівника в міліції при виконуванні умовині службових обмови з кількохоронних громадського порядку в чині правопорушених, і в турінах, за яке передбачено відповідно статті 185 Кодексу про амін правопорушень України. Не погодившись з даною, даним рішенням суду першої інстанції. Споляров повернувся до апеляційної інстанції з своєю апеляційною скарбою, який він зазначає, що постанова суду першої інстанції є незаконною і є необхідність її скасувати та закриття справи про адміністративну конкурсу, що за відсутністю нивлі і обслугу адміністративної прокурси. Є необхідність оголошувати доводи, які викладені Ваші апеляційні сканди, чи він викладати в судову пояснену? Mm. Ну, повного. Ну, як платенько на відповіді, я назвав загальні положення, але для конкретизації, що мається на відповіді, чому ви вважаєте незаконною, я зазначаю що Ті дії були працівників міліції як незаконні, тому що вони вимагали від вас також працювати як особу, а потім ви просили наряду з цим від працівників, працівників з бігобітки міліції представленості, показати службові посвідчення. Проте вони на ваші прохання не реагували. Натомість зазначити, що вони працюють по плану перехоплення, і ви їм заважаєте виконувати їх обов'язки. Також ви зазначаєте, оскільки я наполягав на тому, аби працівники мідіції представилися при цьому, знімаючи його дії на фотокамеру та мобільний телефон останнім викликом інших співробітників мідіції в виділої групи, які були на місці листа, представилися і зажадали його аби я представився. Також ви зазначаєте, що я пояснив, що готові пристариця, яка зробиться після того, коли зберігати моліції, бо я не чим викликана вимога представитися, оскільки відповідно до Конституції України, вони, як вистанки органів іконологічних диванів, мають право діяти в порядку та спосіб передбачення Конституції України та Законом України. А вимога щодо мене. Приставність має бути законою, то мати передбачення закону підстави, а не самого самоволю, по граних, доходів, Ну і наряду тут ви посилаєтеся, що, що суд погодився, вже будемо казати, даними в протоколі, і відбудив це, як вістав притягнення до адміністративні відповідальності в своїй постанові, відповідок. Так, на вас адміністративне стягнення від 850 гривень штрафу. Ви підтримує свою офіційну скаргу. Звичайно. звичайно. І, і що ви просити? Хочу, звичайно, щоб адміністративну право закрили і, щоб, звичайно, щоб штраф на мене не накладався. При... Тому? Я не вчиняв правопорушення. Ви були присутні судовому засіданні першої станції? Так. Так. Пояснення суду надав можливість представити докази своєї, заперечення на ті доводи, які в аргументації його покладеного протоколу про адмінправопорушення так. давали? І вважаєте, що суд не в повній мірі їх дослідив, чи не дав правильну юридичну оцінку? З яких підстав аргумент ваш наводиться в тому, що є незаконною? Так як е, я вважаю, що я не вчиняв ніякого правопорушення, е, то, тому що працівники міліції е, мають право вимагати представитись особи тільки е, у подозрію чинення злочину чи правопорушення. Е, так як не було е, складено на мене жодного протоколу про вчинення якогось адміністративного правопорушення, е, вони почали вимагати від мене представитися. Я вважаю це незаконним, і тому я їм пояснював, що якщо... Для того, щоб мені оскаржити їхні дії в подальшому, мені потрібно е, почути підставу для такої вимоги, тобто закону підстави, не здогадки, е, якісь ще суб'єктивні судження, а наявність якихось даних, чи, е, що я, чи людина, схожа на мене, вчинила правопорушення, або що я безпосередньо вчиняю правопорушення на місці і саме яке. Мені цього не було озвучено, тому я їм пояснюю, що е, представлятися я не буду. І на підставі цього відмови представитися, вони і безпосередньо склали на мене протокол про адміністративне правопорушення. Олександр Андрійович, є ще запитання, виходячи із ваших указів, які ви давали на судовому засіданні районному суді, виходячи із аргументу, який ви наводите у своїх поясненнях. Так. У мене виникла підозра те, що дві особи, одягнені в форму, схожу на форму працівника Даї, схожу на форму і поверняли у водія документи. Після закінчення перевірки я підійшов до водія та запитав, чи не вимагали в нього хабара. Водій відповів, що все нормально, нічого не вимагали. Після цього я вирішив встановити особи чоловіків, які перевіряли вказаного водія. Підійшов до них, неодноразово забив прізвище та попросив показати посвідчення. Він не назвав свого прізвища і не пред'явив посвідчення. Як ви розсімієте ваші дії в цьому випадку? Я поясню, коли я рухався на велосипеді, я побачив, що один працівник міліції стоїть біля двох автомобілів. Тобто я не побачив його напарника, який має захищати його, ну, і патрульного автомобіля. Наскільки я знаю, це є обов'язковим. Ну, хоча б напарник, це точно, коли піше патрулювання. У мене виникла підозра, що цей працівник міліції або, не знаю, або якісь хабарі там бере, або просто не працівник міліції, тому я підійшов як звичайний громадянин, який є свідомим і поцікавився, звичайно, чи не вимагали водіїв якихось хабар. Так як я працюю журналістом в газеті Ріа, тому для мене такі матеріали, якби це було, було вимагання хабара, для мене це було цікаво про це написати. Тому я шукаю саме з таких от життєвих ситуацій матеріали для своїх майбутніх публікацій та статей ще хочу зазначити, що саме до міліціонера я не звертався. Коли я запитав водія, чи не вимагали з нього хабар, міліціонер сказав: А хто ви такий, чи все нормально, а чому ви запитуєте? Тобто, ну позвучала така от фраза. Я кажу, та ні, просто запитав громадянин, якому цікаво. Він почав знову запитати, а хто ви такі? покажіть свої, своє посвідчення, назвіть себе, надайте свої анкетні дані. Тобто, отак от, от розпочалося все це, що було. Це словісна перегранка. Ну, воно було адекватно, розмова, тобто, двоє людей, ми не кричали а на нього. А що змушило працівників міліції піти на такий шах, щоб задіяти всі оперативного групу? Е, дивіться, е, е, далі я поясню. Коли е... я перепрошую, це не була ж їх приходу. Це чимось було визвано така неадекватна порівняка, чи ваша, чи йому ну, що спонукав піти на такий шлях? Е, я поясню, е, коли я обернувся, я побачив трохи далі. стояв патрульний автомобіль, який стояв з порушенням правил дорожнього руху. Мені було цікаво, чому він так стоїть, і звичайно, я хотів би звернутися з відповідним запитом до його керівництва, тобто до міліціонера до керівництва цього міліціонера. Але мені потрібно для цього прізвище його. Я зафіксував, я витягнув фотокамеру, зафіксував це все на фото і запитав його прізвище. Будь ласка, назвіть. Він відмовлявся. Я кажу, мені ваші дії потрібно буде оскажити в разі чого, і написати якийсь запит вашому керівництву. Він категорично відмовлявся представитися, нагрудний значок в нього був під жилеткою, і я просто не міг ідентифікувати цю особу, тобто звертатися до керівництва і писати скаргу на кого, на незрозумілу людину. Я кілька разів, звичайно, повторив і попросив його, будь ласка, назвіть себе. Він, не знаю... Можливо, чи погано виспався, чи що він викликав, взяв телефон, подзвонив і отакі от слова. Виїжджайте сюди, тут якийсь неадекватний велосипедист. Тобто він, мабуть, вважав неадекватністю моє прохання представитися, хоча насправді, коли він звернувся до мене, то статті 5, 5 законів України про міліцію він автоматично повинен е, назвати себе е, тобто ім'я-прізвище е, своє звання і суть звернення е, як він звертався до мене прозвучала тільки суть звернення тобто я не знав, що це за людина Значить, для суда необхідно уточнити От я сказав, що сполукало тепер Е, ще такі, будемо казати, таке запитання. В частині того, що працівник міліції, е, якби не виконував вимоги, це і вас понукало для подальшого, будемо казати, такого назійливого, як він тут, як пересікання, там, чи як він його назвав, щоб ви не давали їм е, в данішому виконувати свої функціональні обов'язки. Я перепрошую, так, щоб вам було зрозуміло, що це не з моїх слів, а виходячи із протоколу судового засідання, де зазначено, що були задіяні на службі згідно плану пояснення Гуцева. Затверджені плани перехоплення стояли на посту гнівань в районі заправки Альянс. Після того, як я закінчив перевідкування з машин, що рухавась по дорозі до водія, пішов велосипедист, як півднішній за це був столяром, став запитувати, чи не вимагали в нього хабара. Після цього вказаний гілфобідецт сходив за мною, слід у слід, голосно запитував, чому я неправильно зупинив автомашину. Кричав, провокував на скандал, відволікав мене протягом 10-15 хвилин. Як розсінювати пояснення працівника міліції вулиця? Е, я Власне, скажу і... так, що звичайно він буде себе захищати. Е, звичайно, е, він, е, знаючи, що він не представлявся, він буде описувати це все в якихось таких яскравих фарбах, цю всю історію. Я ще раз повторюю, що я є людиною досить адекватною, я працюю журналістом, я собі не дозволяю ніколи спілкування і підвищувати тон, особливо коли це йде річ спілкування з представниками органів державних влади, особливо міліція і тобто, прокуратура і так далі. Я завжди з ними коректно спілкуюся, тому що я розумію які можуть бути наслідки. Е, е, можливо, не знаю, як себе, звичайно, захистити, я скажу, що це все неправда. Тому що е, те, що я запитував кілька разів його як звати, він це описав в такій формі. А як ви розсінюєте, якщо таким чином втручатися в діяльність працівників міліції, вони перешкоджали їм дійсно функціонально виконувати їх обов'язки. От них введено, будемо казати, як відповідно до їх пояснень, і відповідно до матеріальної справи був план Перефату. Так. От воно нам казати, у вас йде е, ну, спілкування, з яким, верні, ще, до якого працівник в не бажає з вами мати, тому що він на пошкій буде І ви наполягаєте те, що от кожну хвилину, щоб ми в мені то, другий і тут йде транспорт, і вони Практично вони не виконують своїх обов'язків, як ви росіяні такі свої які дії. Е, дивіться, я поясню. Е, коли я звертався до працівника міліції, я е, висловлював вимогу представити, щоб е, знати в подальшому е, на, на ім'я, е, тобто робити запит і яке ім'я вказувати, тобто на якого працівника міліції е, я кілька разів повторив і вже збирався їхати насправді, а він викликав оперативну групу, з якими я ж не тікав нікуди. Він скаже, я зараз викличу оперативну групу. Я кажу, добре, я не тікаю, я став з боку е і все. Тобто я зачекав цю оперативну групу, тому що мені не було чого приходити і тікати. ви діяли при, е при буті оперативної групи? Е спілкування саме, ви маєте на увазі? Ні, з... ваші дії, в частині спілкування, поведінці. Я поясню, коли підійшли до мене двоє Говоров і, я не мілен, зараз, і ще один оперативник, їх двоє було, вони підійшли, представилися, тобто, скажімо так, деїшник не представлявся, ці одразу представилися, все по закону. Я попросив, попрохав їх показати службове посвідчення, щоб пересвідчити, що дійсно вони є працівниками поліції та що їхні прізвища та ім'я, звання дійсно відповідає тим, що вони називали. Вони показали посвідчення без проблем. Я запитав тоді суть їхнього звернення, тобто, що вони мені пояснили. Вони кажуть, що одразу покажіть ваші, ваші документи. Я кажу, добре, я покажу, але чим викликана от, ваша вимога показати документи? Вони кажуть, що ви тут щось не зрозуміло. тобто згідно п'ятої статті закону України про міліцію, вони повинні неупереджено і розібравшись на місці діяти так, щоб це не ставати на сторону своїх колег, тобто діяти так, щоб не, не, не заангажовано, скажімо так, діяти. Вони одразу почали вимагати посвідчення. Для чого? Я кажу, хлопці, я вам покажу посвідчення, це не проблема, я назву себе. Але я хочу, якщо ви вимагаєте в мене показати посвідчення, ви повинні мене в чомусь підозрювати, згідно з статтєю 11 закону України про міліцію, у них є право вимагати посвідчення в особи, але при це тільки причині... Суд ваші, в смыслі, зрозуміло ваші пояснення, але ви в деякій мірі ухиляється від конкретної відповіді в тому відношенні, як ви себе вели під час того, як вам приявили, вже будемо казати, працівники міліції, які ви, коли були е, діючим працівником міліції, ГАЇ, і вам сказали, е, будь ласка, тим більше, ви... Як будемо казати, не тільки ви працівників ГАІ, а інших правоохоронних органів, виникає питання для встановленої особи. Хто це і що це? І яка, його, будемо казати, ціль цієї особи? Чи перешкодити, чи спровокувати? І встановити особу. Це є право працівника міліції сказати, чим було визвано, щоб ви якби би їх вимоги. Uh, ні, ні, я не ігнорував. Я ж повторюю, що в статті 11 закону країни про міліцію uh, у них є право вимагати посвідчення громадян uh, для встановлення yeah, особи. Як, вас, для... якби вони десь будемо йшли і випадково вас десь зустріли, на цьому каже вас така ситуація, як у нас є масові випадки, коли йде процівник ППС та далі, йде собі громадянин. Ой, покажи кармани, але ну, там питань немає. Тут ви самі будемо казати спонукали до того, що треба встановити, хто це ви є, і які ваші повноваження з приводу того, що ви приявляєте такі претензії. І працівник медліції ну, хоче знати, з ким він має діло. І він каже вам адекватно, зрозуміло, без всякого насильства, що, ну, представтеся, ми будемо казати, журналіст, інспектор, там, каже, через служби десь безпеки, там, через... Це право працівника Меліції тобто, встановити, з ким він має якась справа. При підозріюці. Тому що він підозрює, ви до нього прийшли, не він до вас. А, ці оперативники приїхали, тобто ця розмова була з оперативниками. Я їм казав, хлопці, я вам представлюся, якщо вам потрібно. Але для оскарження мені ваших дій, можливих неправомірних, мені потрібно знати, на, на підставі чого ви е, вимагаєте в мене представитися та показати посвідчення. Тобто, е, в якого е, злочину чи правопорушення я підозрююся. Я їм чітко заявляв це. Що, хлопці, скажіть, і я вам назву, Тобто, це Розуміло, проблем немає. Зрозуміло. Е, ш, які ваші були дії, коли вам запропонували сісти в зголов'я в автомобіль і приїхати офіційно в райвідділ. Е, я скажу, е, так як я не почув е, закони, взагалі нічого не почув, причини чому мене, мене хочуть доставити в райвідділ та вчинення якого злочину чи правопорушення я підозрююся, я е, е, подумав, що можуть бути незаконні дії, так як я багато пишу і читаю про незаконні дії працівників міліції, я побоявся за своє життя та здоров'я. Е, я витягнув смартфон та включив відео, е, щоб е, було зафіксовано саме момент, е, як вони будуть от мене чи затримувати і що вони мені, мені будуть говорити. Тому що, я серйозно, я один, їх було там п'яти. Я дуже за себе переживав. Е, це був край гнівання, там ліси, і я дуже за себе переживав. Вони е, один з них, Пахольчак, е, який в погребищі зараз працює, ДАІшник, е, в цей момент просто напав на мене і закрутив мені руку, е, забравшись мій смартфон, і зараз е, я, я писав заяву, за цим фактом е, відкрите кримінальне провадження, і справа знаходиться в Жмеринській е, транспортній прокуратурі. Значить, ще раз уточняю, так. що е, послужило тому, що ви повели себе на закону вимовою, це будемо казати, хай відбули, під, е, підозрювали там, чи каже, предполагали в тій частині, що е, будуть у формі гаїшників, що вам були як незнайомі ті працівники міліції, і ви були не переконані, що то є дійсно е, вносій влади і є працівниками міліції. Приїхала слідчо-оперативна група. Це вже, будемо казати, е, в складі навіть п'яти чоловік присутніх. Ну, боятись, будемо казати, не маючи ніяк і ну, застороги те що на вас може бути напад який вчинений там кажучи відібрати якесь у вас майно вам говорять давайте присядьте в машину службову і приїдемо відповідно в райвідділ в присутності там дежурного того-другого такого ви собі забажаєте встановити особу і чим були визвані ваші дії і які ваші до, будемо казати законні вимоги це за працівник міліції Він, якщо пред представився там і далі це є представник влади, і коли він пропонує, він же будемо казати, у добровім. Я думаю, що це не було, зразу насильство, скрутили, звертили, в службовій автомобіль виїхав. Працівник поліції повинен діяти у спосіб, і Ви вважаєте дії буде незаконними. Саме в затриманні, звичайно. Для чого мене було затримувати, якщо б вони мені не сказали, для чого вони мене затримали. Я сказав, хлопці, все, я вам представлюся і е, зробимо всі процесуальні дії, тільки щоб це відповідало якомусь певному алгоритму, який передбачений законодавством. Е, вони не знають, чи по безпреділу там привикли працювати. Тобто, ви, ви закрутили мені руки і забрали смартфон. Е, видалили все відео, та потім його підкинули в траву на місці затримання. Ви розумієте? Тому що вони розуміли, що їхні дії незаконні, і потрібно, звичайно, знищити було докази. Для чого було це робити? Їх було п'ятеро і, звичайно, я не чинив ніяких якогось там опору п'ятьом озброєним працівникам міліції. Це просто нонсенс. Це тільки самовбивці можуть е, е, чинити якийсь опір працівникам міліції. Коли ти один, а їх п'ять. Ну, у мене навіть думці такого не було. Ви будете казати, грамотний, е, кваліфікований журналіст. Ви знаєте, що це е, Аналогічна вимога щодо працівника міліції, щодо вас, як до праводянного. Вони повинні адекватно діяти, адекватно повинні вести і висок. Так. І коли ви, вже слідча група приїхала, і ви, будемо казати, на їх законну вимог, і виходячи із того, що вже щось підставою послужило, що вони визвали групу, ті працівники міліції, Ну, Нема не ж їм, що робити, кажу, тільки шукати, каже, якісь приключення, щоб слідча група виїжджала до затримання там, чи каже, вияснення цих стосунків удва. Зрозуміти, в частині того, що просто суд оцінював оці ваші дії, дії, суд першої інстанції, і е, наряду з цим, якщо є така необхідність, ви можете заявити клопотання в частині того, що повторно допитати працівників міліції якщо ви вважаєте це необхідно. Але виходять із з згідно показів, які я оголосив. Я думаю, що інших показів тут не буде чи свідчення. А свідчення говорить про, про те, аргументи, які ви наводите, і наводять працівники міліції. Ось будемо казати свідом так Говором Тут, далі, ще перший я хотів це подивитися, десь Говорів теж. Ну, Говором зазначає, свідок Говором Олексій Миколаївичу оголошується показує його дани на судовому засіданчі. 12.05. я перебував у складі слідчої групи в Німовській ЛС. У зв'язку з викладанням в автомобільних області був ведений план перехоплення. Був казів, чи обратино я разом. Скорчевський виїхав в район АЗС в Альянс, місто Геніме, де згідно плану перехоплень дисклопувався е, поліцейський пост. На для біля працівників міністі знаходився наїхдом чоловік. Прізвище виявилося, що це столяров. Пізніше. Я вимагав назвати своє прізвище і прийовити посвідчення, що ми і зробили. А, пізніше виявилося, що це столярой, який вимагав назвати своє прізвище і прийовити посвідчення, що ми і зробили. На запитання судді свідок відповів. Столяров відмовився назвати свої прізвище чи надати документи, створював конфліктну ситуацію, ображаючи нас, називав хабарниками та такими, що не знають правил дорожнього руху, ходив перед працівниками міліції, які стояли на госту, перед нести справну службу. На їхні не нереаловували. Ми йому пояснили, що із скаргою на неправильне внесення служби працівниками поліції міліції він може звернутися на перечені Нюдаї. А був прокатур. А зараз він повинен відійти від працівників уліції. Однак він дії, запропон... Однак він погрожував свої дії і ми запропонували йому сісти в службовий автомобіль. Він відмовився після чергового попередження, ми силомі посадили його в службовий автомобіль та доставили ЖНІВСКМС. Він чи опір кричав, люди допоможіть. На запитання адвоката свідо відповів. Столярок ходив з гуцелом, вимагав переставити машину і вважаю, що його дія була непокорана. На запитання судді сприяв. У мене є дані, що дається був план Крефат. Але в діях працівників поліції є правопорушення, повинні бути увімкнені маячки. Цього не було зроблено. Відповідає дійсності покази даного свідка. Ні, не відповідають. Тому що Говоров – це оперативник, який приїхав і з яким ми вже потім спілкувалися, який іменно безпосередньо затримував. А розказувати, що я там ходив чи не ходив, ну він, він не був при цьому. Як він може говорити те, що він не бачив? Тобто вже в, цьо, в цій частині е, можна, я не знаю, це назвати можливо якусь брехнею. Ну, на вимоги, як ну, ну, ще згоди вашого, на вимогу. Буду казати, закону вже працівників міліції, чи як її вважаєте незаконою, ви яким чином поступили? Ви виконали, підчинилися їхній вимозі? Чи ви сказали, ні, так не буде, ви мене... Саме проїхати в райвідділку? Так. Я сказав, назвіть мені, в, чому, в якому правопорушенні я підозрююся і для чого мене будуть доставляти. Вони, вони мені повторювали, а, то ти не відмовляєшся, то ми на тебе складемо протокол за 185-ю. Тобто, така от розмова була. Я кажу, хлопці, назвіть мені, будь ласка, я хочу почути, для чого ви мене доставляєте. А вони мені твердять, все, ти нам не... чиниш непокору. Я стою, отак, їх п'ять, я руки розвів, і... І взагалі, ну, просто я, я не знав, що говорити, тому що я їх до букви закону, а вони по якихось своїх судженнях, упередженнях і, як, і якоїсь, можливо, звісно працювати не по правилах чи що. Я не знаю, як це назвати. Ну, то, те, що там відбувалося, це дуже неправильно. Значить, Ви свою винуватість дамо армінкового рушення не визнаєте? Ні, я не вчиняв цього правопорушення. Потім... Не, вчиняв, не Ще Вас доповнити і будуть до Вашої пояснення. Так, тут аргументація судді. Суд каже, що... Суд вважає, що я вчинив малозначне адміністративне правопорушення, але я його, точніше, малозначне адміністративне порушення. І нібито я це порушення повторював неодноразово, тобто воно якесь триваюче порушення, не правопорушення порушення саме, а порушення сказано в постанові. Нібито мені спочатку працівники міліції винесли усне попередження, на що вони мають здійснення малозначного порушення, але потім вони заждали мене затримати. На підставі чого? Тобто, я Протоколів про вчинення мною якогось адміністративного правопорушення, згідно якого в мене, е, вони мали право вимагати посвідчення та доставляти в ревідів, я не вчиняв і відповідно е, ніяких протоколів про адміністративне правопорушення не було е, складено. А так як е, е, поняття адміністративне правопорушення не тотожне, поняттю адміністративне правопорушення, то я вважаю, що суд трохи ну, неправильно вирішив і він не мав би мене притягати до відповідальності за правопорушення, якого я не вчиняв. Тобто протоколів не було складено, а вже був складений протокол за те, що я відмовлявся представитися. Хоча вимога представитися має... Працівники міліції мають тільки у підозрію, у мною злочину, чи якогось правопорушення адміністративного. Тому тут такий от нонсенс виходить. Це все у вас. Так. Якщо у вас немає інших клопотань, заяв, повно дали свої пояснення по суті справи, то... Виходячи із вашої апеляційної скарги, в вас що ви просите суд апеляційної скарги? Прошу постанову Тибівського районного суду про притягнення до мене, до адміністративної відповідальності скасувати, як незаконно, тому що мене притягнуло до відповідальності за правопорушення, якого я фактично не вчиняв. Справу проважением закрыты. ну и все ну вот и у нас какие-то ну вот Сьогодні в нас 13 року і так і в Україні. На 5 Bref 13 року святисудові вона активнили з правами Праційно-собільницької області Віксінько, звернувши Праційницького столялоу за постановлення Тивницького районного субільницького області 17-17 року, яку столірували з Антону Андрійовичу, 1 86 року відроження працюючого в Марістом Орзенки Герія, з для Садача міського політиків, вулиця Крамнева, проживаючим за 37 стовільної цілі віці віці 144-й, в перетягу до адміністративної віддалі цього вчинення адміністративного підпорушення, яка відбачена кодексу правильного порушення та накладну відповідно адміністративного на віці штрафу в сумі 250-х годин. Остановлюю. Столяру на підставі постанови тих суду в віці віці віці віці 13 року вирішення дитягу. Відповідальності за те, що 19 травня 2014 року Донецькій у рівній місті, гніваний по вулиці, попузькій, перескочаючи працівникам міліції з дітьми під контроль за рухом транспорту, який патрон переходили. На зуваження нервового прийняв по закону вимогу працівників міліції приїхати по відділенням міліції, без травмовані особи. Вручався шар по зафірмую воді, чим чи не здійснювати закону умови працівникам міліції при виконанні неміс узбових опов'язків по охороні громадського порядку чи чинів правопорудення, відповідальні за яке передбачено в пунктах статті 165 Кодексу обладнень правопорушення. Апеляційні скази і столярів на ній на конець постанови та прохідність сільська судови справи про адміністративні правопорушення, за присутністю її складу адміністративного правопорушення. А обґрунтування апеляційних скарбів не зазначає, що суддей, які розвиті зазначені споради, із неналеженою побутою було встановлені обставини, які мають істотне значення чи не решнистра. Зазначив, що в матеріалах відсутні докази про висування умов працівника віддіції до нього на місці події і також не зазначені, які не саме присуватися, стверджував, що постанови суд не відображено до кінця, як збачено 385 полісу проти. Просив постанову скасувати опровадження у справі, що в нього закрітує засутність у сплату партнів правопорушку. Перевіривши матеріали з правами, обмінковувався до деморапіляційної скарію вказання, що вона не підлягає задоволену вихову підпису. Відповідно до статтей 250 код. 280 кодису проти природні справи, про адміністративні пропорушення має повну, семічну та об'єктивну дослідницьку. Всі обставини справи їх у сукупності засувати, чи було сховитий адміністративний пропорушення, і чи він осопов його вчинив, чи підлягає адміністративній відповідальності, а так буде засувати. Інші обставини, що мають значення, правильно вирішені справи. Суд семічно, повну та об'єктивну дослідницьку матеріали справи. Правильно, що фундаментальний висновок, доведення сім'ї СОЛЕГОВО, чи ним. Казово про адміністративного правопорушення, а при принятий речення, потрібно вказаної законі. Війністю для РОМ в чиненні правопорушення передбачено статтею 185. Кодекс правопорушень, стверджується подоколом про адміністративні правопорушення МІ-33 до 13 номер 30249, пояснення Гуцова, Мілявського, Корчевського, Говорова та їх рапортами. Вони є логічними і послідовуваними, і став піддавати їх сумнівцю відомлення. За даних обставин, без нового суду до виниці віністрів для роботи адміністративного правопорушення, передбачено статтею 185 Кодексу про адміністративного правопорушення, підповідає фактичному обставині справи, підтверджується розглянутою вступному засіданні, доказаний і є обрунтовано. С'явлення настрійного накладення від дозволі моєму 33 Кодексу про адміністративного правопорушення і за своїм відом та розміру вказане стягнення є таким, що сприяє досягненню визначеним, Визначені у 23-й полісту правопорушення меті адміністративних тягів. Апетіційна скарга стролярована місць від контролювань до яких підтримок доказаних про незаконність і непронтовість постанові судді. Усім встановленими обставними справами дана відповідна належна юридична оцінка. Підстав для заміночистки основування постановлі судді у складаєм у з у 17 серпня червня 2014 року, що постролювався, не встановлюється, зі спущенням дана постанова залишається без змін, скарга без На підставі наведено керівництві статтями 293-293 користотва адмітря в порушень постановлю апеляційну скаргу Солярова значить без задоволення постанову суду Дівницького районного суду в Вінницькій області. Під червня 2013 року відносу Солярова Олександра Андрійовича без змін суду, заточну, по постанова суду в суді діла затошну по скарженню підраховання. Солярова, зрозуміло, постанов Судді обратимо в суду. Так, зрозуміло. Розуміло. На цьому судове засідання проголошується закінчено.